Бачиш кару господню, мовив до нього переможець. Ті, що хотіли мене колись ув'язнити, тепер є моїми бранцями. Рабе. сказав Потоцький, завдячуй своїм союзникам, славній татарській кінноті. Без неї ні ти, ні твоя зграя розбишак не перемогли б мене. Називаєш мене рабом, відповів Хмельницький. Що ж? І ти, і тобі подібні будете рабами. Він такий гордий, бо одягнений в оксамит, вигукували козаки. Ми дамо йому відповідний одяг. За якусь мить з Потоцького зірвали коштовне вбрання і натягли полотняний селянський одяг. Що ж до інших знатних бранців, то Хмельницький повівся з ними чимніше. Воєначальники обідали за його столом, і він наказав почастувати поляків оковитою, яку роздавав своєму війську. Правда, дісталася вона козакам з польських припасів. Скликавши наступного дня коло, запорожці радилися, що мають робити з полоненими. Було вирішено, що гетьманів відправлять кримському ханові, а жовніри та молодші офіцери матимуть змогу відкупитися. У той час Серед цивілізованих народів ще існував такий воєнний звичай. Як свідчать українські літописці, Тугайбей погнав у перекоп 8 тисяч осіб, яких він купив або дістав удар, 520 жовнірів і 80 офіцерів відкупилося. Даремно коронний і польний гетьмани пропонували щедрий викуп. Хмельницький відправив їх подарунком до іслам-гіргея. «Я відмовився від їхніх двадцяти тисяч рукатів», – писав він ханові, – «лишаю їх твоєї світлості. Прошу шляхетно з ними попустися. Це поважні вельможі, які зможуть колись оцінити твою ласку». Воєнні приготування запорізьких козаків – та союзників відбувалися на початку 1648 року. Поінформовані про те, що козаки та селяни заметушилися, коронний гетьман Потоцький та його заступник, польний гетьман Калиновський, нічого не відаючи про спілку козаків із татарами, зібрали своє військо довкола Черкас. Вони скликали всі свої полки, а також реєстрових козаків під орудою гетьмана Барабаша. Крім того, зобов'язали озброюватися загони ополченців у провінціях, а задля обережності звернулися за підмогою з Польщі. Внаслідок військових приготувань почастішали репресії проти схизматів. Потоцький наказав порозвішувати прокламації, в яких під загрозою смерті мешканцям України заборонялося йти на Січ. Смертю погрожували не тільки самим втікачам, а й їхнім жінкам та дітям. Ці страшні погрози, підсилені кількома кривавими стратами, лише викликали відчай народу вже дозрілого до На Січ Прибували не поодинокі втікачі, а цілі загони, відчай і пригнічення змінилися релігійним піднесенням і несамовитістю. Упродовж березня 1648 року мороз, який змінювався від лигою, зробив степ неприступним, та лише не для козаків і татар. Отож коронне військо, розквартироване в Черкасах, не покидало своєї згмівки. Польні гетьмани та старшини гайнували свій час у бенкетах і гучних обідах. Жовніри, які майже не діставали платні, харчувалися за рахунок місцевого населення. Ніхто навіть і не подумав про те, щоб послати розвідку на південь від Черкас, і виявити, де саме гуртуються загони втікачів. З Польщі не тільки не слали підмогу, а навпаки, канцлер Осолінський писав польним гетьманам, що запорізькі січовики не помишляють про якийсь бунт, а готуються до виправи проти турків, дозволяючи це козакам, вони матимуть від цього вигоду. Канцлер запально ганив Потоцького за ті жорстокі. Заходи і радив для втихомирення краю скарати кількох польських старост і козацьких полковників, які явно завинили зловживаннями перед своїми селянами. Особливо закликав канцлер Суворо поставитися до вчинку конець польського старости Чигирина. Крім того, він сповіщав, що на Україну вибираються королівські комісари, аби на місці ознайомитися із скаргами. Цей лист відразу ж викликав запальні дискусії серед гетьманів. Калиновський був за те, щоб з козаками все залагодити мирним чином. Позбавлений вагомих аргументів, Потоцький впав у гнів, заявивши, що лише він має право тут наказувати. Як і вище військове командування, штаб розпався на два табори. Вважаючи, що король на їхньому боці, селяни стали більш войовничими. За той час Хмельницький простував з великим військом, за яким сунули орди Тугайбея. 2 квітня. 1648 року Потоцького оповістили про те, що повстанці зміцнюють свої позиції при зліті Тясмена з Дніпром –